Välkommen att lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Ja, än en gång välkommen. Berno Widen heter jag. Jag har en rubrik. Kyrkans makt att bedra. Det låter ganska hemskt egentligen. Men jag ska förklara vad jag menar. Vi har en kyrklig... Tradition. Vi har generationers traditioner och det är alltså en religion som har präglat samhället under lång tid. Och den här kyrkliga traditionen, vad har den för betydelse? Hur pass har det format vårt kristna liv, vår verksamhet, våra församlingar? Och på vilket sätt är den här traditionen det tongivande i våra liv? Jag skulle vilja nämna något om det. Och Karl Marx, han sa på sin tid att religion det är ett folkets opium. Trots att jag inte delar marxismens ateistiska ideologi. Så kan jag inte annat än hålla med om just det här påståendet. Religioner har i alla tider bedövat och förslavat människor. Man har förtryckt människor i religionens namn. Ja, religionen den har ställt till med så mycket elände. Man har till och med haft korståg och i Guds namn dödat varandra i Guds namn. Helt otroligt. Man kan se olika härar som ska strida mot varandra. Och på båda sidor har man tillkallat präster för att välsigna just deras trupper så att de ska vinna slaget genom att döda motståndaren. Ja, det finns många avarter i Guds namn, verkligen. Och allt det här ryms inom religionen. Samtidigt vet vi att väldigt många människor tar sin tillflykt in i religionen. Det är miljontals människor som hängivet dras in i dess olika traditioner. Och då ställer jag mig den här frågan. Vad är dragningskraften? Vad är behovet? Vad är det som gör att människor har ett sådant behov av att gå in? I religiösa sammanhang. Emellanåt så lever jag i ett katolskt land. Dominikanska republiken. Och jag ser där hängivenheten bland katolikerna. Man hänger sig verkligen åt Maria-kulten. Man tror att det här är sanningen. Man tror på den traditionen. Man tror på allt som den romerska katolska kyrkan levererar och utlovar genom sina sakrament. Man hänger sig åt allt det här som är centrerat kring mässan och kring de här speciella madonnorna som presenteras på olika sätt och genom avbilder. Inte minst... Upphöjer man fru Maria, man böjer sina knän, man ber sina böner och gör sina rosenkransar. Det finns ett oerhört inrutat mönster där som katoliken har stor tilltro till. Vi skulle kunna gå vidare och titta på andra kyrkliga traditioner. Vi kan se ikoner och massor med tillbehör som formar den troendes liv och medlemmens liv in i ett traditionellt kyrkligt mönster. Ja, Man blir helt enkelt fånge i den traditionen. Förmodligen så handlar det här om människor- med behov av Guds gemenskap Och det är något som Gud själv har lagt ned i människan Han har utrustat oss med den här längtan Efter att ha gemenskap med honom själv Synden, den har ju förstört den här relationen Det här som gör att vi inte kan ha denna obrutna gemenskap med Gud men då möter vi här religionens försök att människan ska få möta de här behoven, få mättnad. Men jag skulle vilja säga en sak. Och Jag, vet, jag vill till och med slå fast något här. Det är just det här att vägen till denna Guds gemenskap Alltså att ha gemenskap med Gud själv. Den går inte genom kyrkan. Den går inte genom dessa traditioner. Det finns en väg att få gemenskap med Gudfadern. Och den är unik. Den är personifierad. Vägen är Jesus Kristus, Guds egen son. Gud sände sin son Jesus Kristus hit till världen. Inte för att vi skulle bygga upp de här traditionerna. Hela den här apparaten som det har blivit. Med både guld och lyx. Och väldigt ja, vackra skrudar. Och allt det här som tillhör. Allt det här som människor bedåras av. Nej det förstår ingenting om det i Bibeln I Bibelns mest kända vers Johannes 3 och 16 Så står det så här Ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son På det att var och en som tror på honom Inte ska förgås utan ha evigt liv Jesus själv sa så här att Jag är vägen Sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Gud är en och han har en kropp här på jorden Kristi kropp, ja, det är församlingen Eller kyrkan om vi vill kalla det så Trots det så finns det ju tusentals inriktningar med olika traditioner Och var och en gör anspråk på att vara den rätta och mest bibliska men Bibeln, den säger så här också. Lyssna nu. Det finns inte någon religiös tradition som kan frälsa människan. Det finns inga kyrkliga sakrament som kan frälsa. Enligt katolsk lära och till viss mån protestantisk, lutersk, så, så vilar man mycket på sakramenten. Man menar att genom dessa sakrament kommer människan till Gud och blir försonad med Gud. Men inför Bibelns frälsningsbudskap så håller inte det. Där måste vi kapitulera. Och då får vi för kristlig kropps skull lägga ner allt som skiljer oss åt. Ja, hör här. Här talar jag som ett Maranata-vittne om att lägga ner allt som skiljer oss åt. Maranata har fått utstå mycket smärlek, har fått utstå mycket förtal om att vara en outsider och så vidare. Om att protestera, ha svårt att anpassa sig. Må vara hänt, det må vara hänt. Men för kristisk kroppskull för evangeliets skull så måste vi allesammans var och en lägga av sådant som är till hinder och då menar jag allt vilken tradition eller inriktning det än må vara som gör att vägen krokas eller grumlas ja, vi behöver göra oss av med allt detta jag är Maranata vän till själ och hjärta Jag väntar Jesus Och jag älskar det här ropet Kom Herre Jesus Maranata Men samtidigt så är jag Väldigt ängslig Över att fastna I en Maranata-tradition Det är också något som kan stå i vägen För människor Att finna det mest centrala Här i livet det enda som sist och slutligen kommer att bestå inför Gud. Och som i grund och botten förenar oss. Det är golgata undret. Allt det andra måste vi överväga. Måste vi pröva inför Guds ord. Då Gud försonade människan med sig själv. Då lät han Jesus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 alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud fadern till ära. Det här är ett enormt budskap. Det visar på det namn som är över alla namn och vilket pris himlen har betalat. Vilket pris Gud har betalat när Jesus stiger ner till den här jorden och blir allas tjänare. Han blir Guds Offerlam. Det finns många bibelord som lyfter fram just detta Att i namnet Jesus finns frälsning I inget annat namn finns frälsning Så står det i apostelgärningarna Hos ingen annan finns frälsningen Och under himlen finns inget annat namn Som människor fått genom vilket vi blir frälsta Så inför detta för Jesus skull För hans kropps skull För församlingens skull För mänsklighetens skull Så får vi lägga allt annat åt sidan Lägg Maranata traditionen åt sidan Lägg all kyrklig tradition åt sidan Sånt här som bygger på professionellt prästerskap Eller vilar på Sakrala byggnader och traditioner som tempel för våra gudstjänster Det som är så stort och vackert i den här världen Gud har aldrig gett befallning om att bygga kyrkor eller andra sakrala byggnader Är vi beredda att lämna den traditionen För att istället återgå till den bibliska mönsterbilden Enkelheten ja, För Jesus skull Gör vi oss av med Alla dessa kyrkliga sakrament Så kallade Nådemedel Som utövas då Av ett speciellt prästerskap Eller pastorer Och istället Så får vi följa Den troövertygelse Guds ord ger Om frälsning, dop till Kristus Och efterföljelse Tänk att på det sättet får vända åter. Och till den bibliska gemenskapen. Den bibliska kärleksmåltiden. Där det står att under måltiden delade Jesus bröd och vin. Det här var... En mäktig manifestation på Bibelns tid. Så mäktig att den så småningom förbjöds. För den utgjorde ett hot mot den kyrkliga maktapparaten som höll på att växa fram i det romerska imperiet. Ja, den kyrkliga traditionen har förvanskat brödsbrytelsen och gjort den då till en ritual eller mässa. Där det blir som ett avgudat offer. Den bibliska modellen den hittar vi i apostelgärningarna. I den urkristna gemenskapen. Där man i all enkelhet samlades i hemmen och firade gudstjänst. Varje dag kan vi läsa var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. Bröt man brödet. Man delade måltid med varandra. I innerlig glädje. Om vi återgår till rubriken på det här programmet. Kyrkans makt att bedra. Klart ser vi på alla dessa helgonbilder. Helgon tillbedjan, Rosenkransar. Och alla de här attiraljerna som man har. Utstyrsen. Alla pressskrudar, Allt. Som heter sakrament. Vad gör, vad gör vi då? Om vi tar bort all den här liturgin. Tar bort allt det här som den kyrkliga traditionen har gett oss. För att det, det hör inte hemma i Guds rike. Det hör inte hemma i Bibeln. Bibeln anvisar oss en väg. Den förklarar tydligt evangelium. Och församlingen, församlingen kan aldrig bli något stort här i tiden, här i världen, som om vi skulle leva här för evigt. Nej, församlingen är Kristi kropp och vi hör himmelen till, vi har vår hemvist i himmelen, Guds rikets medborgare eller himmelrikets medborgare kan vi läsa om. Låt oss återvända till det vi möter i Guds ord, husförsamlingen. Precis på det sätt som vi möter hos den urkristna församlingen. Då samlades man i hemmet, det fanns en naturlig gemenskap. Tänk dig då om alla dessa religiösa hinder som en kyrklig tradition har gett oss försvinner. Vad återstår då? Tänk allt det här som människor har byggt upp under generationer, under seklernas gång. Och de här kyrkorna står som monument över den här utvecklingen. Men vad består? när Om vi nu skalar av allt som är främmande för nytestamentligt församlingsliv. Vad kommer då att Återstå. Vad består? Hör här Jesus återstår Han består Han finns med där Och det är han Och ingen annan Som i grunden Kan förena oss Jag har nyligen läst Det här karta Ecumenica Eller vad det heter där Sveriges kristna råd tillsammans med kyrkligheten i världen i Rom med flera hur man nu förenas i en ekumenisk satsning där man inkluderar judendom, islam på olika sätt för en gemenskap Det här har ingenting med evangelium att göra Bibeln är tydlig I inget annat namn än i namnet Jesus Finns det frälsning Och det är det människor måste få höra Det är ett omvändelsens budskap Det är ett försoningens budskap Vänd om från dina synder Och kom till Jesus ja. Men låt säga nu då att vi, vi Tar bort allt det här Jesus han består. Men jag måste säga att tyvärr så är detta en utopi idag. Kyrkor och samfund de kommer aldrig att överge sina traditioner. Sina väl mönster. Sina... Eh, pastors I de här sammanhangen Där man glänser Över varandra i, Inför kyrkligheten det, det, det, det är så främmande För Guds ord men Det här är så djupt grundat Att det finns Inte ens viljan Att avstå det här Det finns alldeles för många Intressen det politiska intressen, ekonomiska. Det är en stor apparat som är uppbyggd. Som miljontals människor då är beroende av på olika sätt. Den romerska katolska kyrkan den kommer att fortsätta kämpa för sin kyrkas sakrament. Den skulle aldrig överleva. Utan dessa sakrament och utan tillbedjan av helgonen. Det är en så stor business mitt i alltihop. Ta bort Maria-kulten och vad återstår? Då kommer man att förlora levebrödet för tusentals människor som lever på denna Maria-kult. På samma sätt... Kommer den ortodoxa och luterska kyrkan att hålla på sina invanda traditioner? Det är mycket pengar i botten, det är mycket politik, inflytande. Vi kan gå vidare och se på frikyrkorna med alla olika inriktningar och nischer. De har också sina intressen att värna om. Och så lockar man människor på olika sätt in i sin kyrkas tradition. Men vart ska vi ta vägen? Vad ska vi göra? Hur ska vi gå till väga? Frågan är: är vi beredda att lämna denna kyrkliga tradition för Jesus skull? Då finns det en framkomlig väg. Gör vi det, då finns det en undervisning som vi finner i Bibeln. Och den talar om för oss att då vi går ut ur denna tradition så hamnar vi hos Jesus utanför lägret. Hebrebrevets författare skriver så här. Att Jesus han har lidit utanför stadsporten för att helga folket med sitt blod. Tänk på det. Jesus blev korsfäst utanför Jerusalem. Han blev förd ut ur staden. Och där utanför bar han hela mänsklighetens synd. Han befann sig inte i templet. Hans kropp som offrades bar sig inte fram i templet i Jerusalem. Där försoningsoffret normalt skulle ges, nej. Han blev förd utanför lägret. Men så vet vi att offret. Blodet som utgöts, Det har Jesus själv burit fram. Inför det himmelska altaret. I det verkliga templet. Det fullkomliga altaret. I den himmelska höjden. Det som inte är byggt av människohand. Där. Frambar Jesus sitt offer. Han visade upp sig inför faden. Det fullkomliga, det enda offer som kan utplåna synden. Hörde du? Ett offer som kan utplåna synden. Det var det som skedde. Och det skedde utanför lägret. Utanför staden. Utanför Jerusalem. Och då fortsätter Hebrebrevets författare att skriva så här. Här har vi församlingens plats i tiden. Hör, låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smällek. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er. För sådana offer behagar Gud. När jag talar så här. Så jag påminns om hur Maranata-församlingens framlidne föreståndare Arne Imsen. Gång på gång upprepade de här orden. Hör här. Maranata får aldrig bli en samfundsfana. Och det har ätsat sig fast i mitt inre. Det är så lätt att fastna också i en Maranata-tradition. Man kan fastna i 60-talet och längta tillbaka dit. Allt som då skedde. Eller i 70-talet och den ideologiska kamp som föddes då. Eller 80-talet. Vi kan fastna i olika epoker, olika traditioner och mönster. Och så blir man offer för en slentrianmässig bekännelse. Men Maranata, det är tidlöst. Maranata är ett väckelserop. Det som säger, kom Herre Jesus. Ett rop som skådar bortom allt detta jordiska. Och ett rop som är tillkommelse. Det andas tillkommelse. Det här Jesus ska komma tillbaka. Det är församlingens stora hopp. Det är mänsklighetens enda hopp. Om inte Jesus kommer tillbaka. Då är vi misslyckade. Då har vi förkunnat och ropat ut. Detta budskap under vårt liv. Som är en lögn. Vi har förkunnat en lögn. Men Bibeln. Den har bevisat sig vara sann. Bibeln är trovärdig och den ger oss ett trovärdigt vittnesbörd. Apostlarna vittnar. Jesus själv talar genom ordet. Och vad säger han? Jo, se jag kommer snart. Och vi fylls med det här budskapet om hans tillkommelse. Och så får vi låta våra hjärtan tändas av detta budskap. Då är det som att tid och rum, det sprängs. Vi kan skåda in i den evighet och in i den himmel som han har i beredskap. Vi lever i en apokalyptisk tid. Vi ser hela världen förändras inför våra ögon. Snabbt går det, globalt sett. Vi ser hur ideologier förändras, hur politiken förändras, hur kristen blir mer och mer offer för förföljelse Vi möter det i olika nationer runt om vår värld Vi ser hur allting det liksom dras ihop Till något slutligt som kommer att ske mycket snart Men i allt detta så finns det en grund att stå på det finns en frid som den här världen inte kan ge En frid i namnet Jesus Som förblir Och som bevaras mitt igenom den storm som drar över jorden Namnet Jesus förblir Då himmel och jord ska förgås Det här är inte bara eh, ord utan det är långt mycket mera Och jag vill Uppmana dig, och kalla namnet Jesus i din situation där du befinner dig, dina omständigheter. Jesus, han vill komma in i ditt liv och bli din ledsagare, din herre, din frälsare, ditt allt. Till sist, det finns ingen kyrklig tradition som kan frälsa dig. Det finns ingen församlingsmatrikel, ingenting av detta. Men det finns ett namn som är över alla namn. I namnet Jesus finns det en fullkomlig frid och en fullkomlig frälsning. Så Gud välsigna dig att ta emot Jesus i ditt liv. Amen. Det här är ett program från Radio Maranata. Jag heter Berno Widen. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där finns det en del att läsa och också många program att lyssna till. Du är också välkommen att beställa tidningen Midnadsropet, Maranata-församlingens tidskrift och den kommer ut med fyra nummer varje år och vi sprider den kostnadsfritt. Gud var och en på återhörande.